Buonasera e buon ascolto, dunque torniamo con Entropia Massima, torniamo a fare un discorso di attualità anche se non ne parla ormai più nessuno, ma eh, tranne dei brevi flash che a distanza di mesi uno dall'altro ci raccontano quello che sta succedendo ancora nella centrale nucleare di Fukushima, ricordiamo il disastro del terremoto, poi dello tsunami, eh, i, i morti, le distruzioni, ma anche le esplosioni. di questa centrale nucleare eh, circa un mese e mezzo fa abbiamo fatto una prima trasmissione eh, su eh, questo grandissimo disastro eh, probabilmente il più eh, grosso disastro eh, insieme a Chernobyl in questa terribile classifica mh, e eh, la situazione è tutt'altro che eh, risolta eh, abbiamo eh, iniziato La volta scorsa, appunto, diverse settimane fa, a parlare mh, cominciare dalla attualità e poi abbiamo approfondito a partire da un eh, testo scientifico molto eh, molto interessante e documentato ma eh, anche abbastanza eh, comprensibile pure per i non esperti dal titolo Sindrome Giapponese analisi e prime valutazioni dell'incidente di Fukushima eh, curato da Giorgio Ferrari e Angelo Baracca eh, aggiornato al 10 luglio 2011, quindi eh, pochi mesi dopo il eh, disastro e questo ovviamente lo potete anche trovare su internet in pdf e anche oggi abbiamo qui in studio Eh, Giorgio Ferrari che eh, ha, ha lavorato nel eh, settore quindi lo eh, possiamo considerare un esperto sperando che non si offenda per questo termine ma eh, oggi mh, ripartiamo dalle eh, ultime novità di agenzia eh, che eh, sono tanto per cambiare molto eh, preoccupanti eh, ecco leggiamo mh, da, eh, leggo io ma poi insomma mi, mi può interrompere quando vuoi eh, questa, eh, questa intensità delle radiazioni otto volte superiori rispetto a eh, quanto programmata dal governo ecco la eh, qui c'è anche l'indirizzo vediamo solo le iniziali it.ibtimes.com e eh, c'è questo questo articolo di Luca Lampugnani Che eh, dice la situazione a Fukushima rimane di massima allerta. Eh, L'agenzia uh, Russia Today, non so se un'agenzia o un, uh, un quotidiano online, eh, dice che eh, sì, nel quotidiano online <coughs> dice che la centrale dell'orrore. Eh, questa volta non fa parlare di sé per l'acqua contaminata ma per il livello di radiazione vicino ai reattori eh, la rilevazione prevede otto volte cioè prevede ah, ehm, racconta di eh, radiazioni otto volte superiori rispetto a quelle consentite dalle eh, generose se non sbaglio stime, eh, diciamo parametri del eh, governo giapponese e la notizia è sicuramente quella, insomma, io l'ho letta, l'ho presa da, sia dal sito della Tepco eh, quando è possibile, insomma, le notizie di agenzia che si ritrovano sulla stampa, io cerco sempre di verificarle alla fonte, insomma, se non è la Tepco che è la non la massima autorità in, dal punto di vista qualitativo della diciamo de, de la, del buon andamento, anzi è una è quella che è responsabile di tantissime cose dell'incidente in genere insomma e anche della sua gestione però è la fonte prima perché sono loro poi che fanno le misurazioni stanno sul sito, fanno i lavori eccetera quindi la TEPCO conferma questo livello ed è confermato anche dall'Agenzia di Sicurezza Nucleare Giapponese e chi lo volesse trovare in ogni caso se non trova facilmente il sito della TEPCO magari trova facilmente il sito della NHK television che è la, una televisione eh, giapponese che trasmette anche in lingua inglese c'è un notiziario internazionale quindi facilmente reperibile e il dato è proprio questo a marzo del 2013 la radioattività parliamo nei dintorni della centrale non dentro l'impianto che è enormemente più alta proibitiva ma nei dintorni della centrale quindi nel recinto nei dintorni del, dei reattori nucleari danneggiati a marzo era di un millisievert marzo 2013 a dicembre che è lo scorso mese quindi era arrivata a 8 millisievert e, e questo proprio è stato rilevato nell'intorno dell'area di stoccaggio dell'acqua contaminata che viene l'altra volta ne parlavamo messa dentro questi serbatoi che si stanno moltiplicando ce ne sono già mille ma arriveranno a alcune migliaia nei prossimi anni perché questa strategia seguita dalla TEPCO insomma che abbiamo criticato già l'altra volta ne possiamo riparlare è del tutto inconcludente anzi dannosa quindi questi serbatoi perdono l'altra volta abbiamo parlato delle perdite appunto di questi serbatoi anche del perché la perdita eh, anche minima, anche piccola ma ce ne sono state anche di grandi di perdite, ovviamente eh, inquina il terreno inquina l'aria, insomma tutta l'area ha eh, moltiplicato il livello di, di radioattività medio e siamo arrivati a 8 millisievert che è 8 volte diciamo lo standard di sicurezza accettabile eh, per, darvi, per darvi un'idea delle dimensioni di queste operazioni qui leggo che ogni giorno vengono pompate 100 tonnellate di acqua contaminata ogni giorno, ogni una cosa giorno. enorme una cosa enorme e l'errore è quello di, eh, di procedere al suo immagazzinamento cioè qui eh, l'operazione più proficua dal punto di vista della sicurezza anche più intelligente dovrebbe essere quella di ridurre al minimo questi volumi d'acqua perché poi comunque andranno trattati questi volumi d'acqua quindi aumentare ecco, in modo cospicuo la capacità dell'impianto di trattamento che poi viene detto essere un impianto le notizie agenzie dicono si chiama Alps eh, in sigla un acronimo insomma eh, che mh, Viene descritto come di altissima tecnologia, insomma è una tecnologia normale, consolidata, non c'è niente di speciale, solo che rispetto ai quantitativi di acqua contaminata che vengono scaricati dai reattori che hanno queste, queste perdite e quindi fuoriescono e si cerca di convogliarli in questi serbatoi è sottodimensionato, quindi andrebbe aumentato. di gran lunga proprio di dieci volte almeno la capacità di trattamento di questi di questi impianti in modo da ridurre l'acqua l'accumulo di acqua contaminata compattarlo ridurre al minimo insomma poi l'acqua contaminata quando è ridotta ai minimi termini può essere anche mischiata con cementi quindi insomma andare alla fabbricazione di rifiuti solidi non più liquidi perché il liquido è sempre più difficile da gestire perché ci sono perdite è più facile che fuoriesca l'acqua soprattutto comporta fenomeni di corrosione infatti ci sono stati quindi insomma io confermo co come mio punto di vista che questa che sta seguendo la TEPCO è una strategia sbagliata insomma da, mh, per quanto riguarda e, e comporta insomma, appunto questi alti livelli di radiazioni per lavoratori E che sono professionalmente esposti e che insomma le notizie che arrivano ci dicono che già molti di loro che hanno lavorato fin dai primi giorni dalle prime ore anzi nell'impianto distrutto e sono già in parecchi se ne parla di circa 200 eh, con certezza insomma attinti da malattie tumorali di carattere, di vari, vari tipi di, di tumore e altri mille, insomma, che eh, comunque sotto osservazione che presentano anche, anche loro sintomatologie preoccupanti. insomma eh, Senti, mi è venuto fuori qualche poche settimane fa anche una notizia peggiore, cioè il fatto che la TEPCO abbia assunto eh, non dei lavoratori professionali ma eh, persone con gravi difficoltà eh, economiche e, e probabilmente in alcuni casi anche mentali perché si parla di eh, clochard, di vagabondi, di gente senza fissa dimora eh, che non sono stati informati dei pericoli a cui vanno incontro quindi se esiste una qualche forma di tutela per un lavoratore consapevole Eh, questo crimine, insomma, viene, viene tollerato no? incredibilmente. Sì, sì, eh, qui c'è un. Eh, confermo anche, anche questo aspetto: insomma, ovviamente le, le autorità giapponesi, intese come governo e autorità di sicurezza, hanno eh, raggirato la domanda, la denuncia quando è venuta fuori sugli organi di stampa. e in alcuni casi non hanno proprio risposto quindi il che equivale decisamente a una conferma in questi, in questi casi insomma. e qui detto brutalmente si tratta dell'uomo a perdere che è un'espressione che a me capitò insomma, di, di sentire proprio nell'ambito di una riunione tecnica che si faceva tanti anni fa e in particolare... Eh, per quanto riguardava l'incidente di Trimai Island negli Stati Uniti, quindi parliamo del 1979 era una riunione tecnica che insomma in cui una, un esponente dell'industria nucleare americana raccontava a noi tecnici italiani insomma l'evoluzione di questo incidente e Un, uno stupido non so che, che altro termine usare di, di, di ingegnere del, del nostro settore nucleare del settore nucleare italiano forse per fare bella figura con questo E ingegnere americano disse a proposito delle attività di decontaminazione delle cose che andavano fatte comunque bisognava entrare nell'impianto insomma le cautele eccetera eccetera dice ma voi ce l'avete l'uomo a perdere gli uomini a perdere da inviare nell'impianto per fare questa operazione insomma no? Anche con un sorriso questo per dire che C'è evidentemente questa mentalità. Vi parlo di, trent, di più di 30 anni fa, insomma. Se già qui c'era questo approccio, figuriamoci oggi e figuriamoci, soprattutto, in una società come quella eh, giapponese, eh, in cui diciamo, il valore della vita è veramente poco considerato. Eh, dove insomma la, il fatto stesso di non avere un reddito una capacità di mantenimento è, è indice per la loro mentalità per la loro cultura di estrema vergogna quindi non è solo non, non c'è la compassione per il bisognoso è proprio mh, completamente diverso anche dalla nostra tradizione diciamo così culturale quindi eh, reperire braccia eh, di questo tipo per mandarle a fare lavori manuali non specializzati evidentemente come appunto raccogliere l'acqua, asciugare magari no? zone contaminate, cose di questo tipo qua, senza spiegare a quali pericoli si va incontro, è sicuramente verosimile e allora facciamo una prima pausa in questa trasmissione sicuramente densa di dati ma anche di eh, un dramma che continua a svolgersi vi ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse eventualmente eh, chiamare, intervenire nella trasmissione 06 49 17 50 il pezzo che abbiamo scelto ha un titolo eh, forse azzeccato health is around the corner l'inferno eh, al, di là, al dietro l'angolo dietro l'angolo sì <ride> I stand firm for a soil Liquor I, can I can't force, but it just me, it Trust me, drugs me, me, me stitzy, Hands round the corner where I shout out Isn't this a schizzo? The living out of stoutness If you believe or deceit, Common sense, there's shit you see Let me take you down the corridors of my life And when you Should I, I take further evidence? I seem to need a reference to get residency, a reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust to judge me from my lane, and the border moon ensures my good behaviour. The constant struggle ensures my insanity. As in the hymns, in short The struggle for my family We're hungry, beware of our appetite Distant drums from the news of a kill tonight The kill which I share with my passengers We take our fill, take our fill, take our fill I stand strong for our soil Liquor I come full They Jesus they me up Confused by different memories, details of Asian this conversations I watch become of It's my brain thinks bomb like So I listen, he's a calm kind. As I grow And as I grow, I grow collective Before the move, sit on the perspective Mr. the in a crevice And watches from the precipice Imperial passage Heat from the sun Someday slowly passes Until then You have to live with yourself Until then You have to live with yourself I stand for a So if I can't afford So if you can see me Dress me up in stipsy Hell round the corner Where I shelter Living in skizzles We're living on a skilter If you believe our deceit Then call it success You won't see Then take taking time my brain thinks my brain thinks my brain thinks of bene abbiamo parlato di questo soprattutto di questo livello di radiazione all'esterno c'è da dire che all'interno degli impianti eh, il livello di radiazione è ancora inaccessibile rende questi impianti inaccessibili per cui molte operazioni che si cerca di fare sono operazioni fatte con robot sono remotizzate insomma. Il, il livello di radiazione è tale per cui si parla di 25 sivert anche più in una 20-30 minuti insomma in grado di uccidere letteralmente una persona quindi diciamo la situazione continua ad essere quella e lo sarà a per, per lunghissimo tempo insomma con questi livelli lunghissimo tempo significa decine e decine di anni prima di arrivare a una soluzione insomma distinguendo in questo caso La situazione interna dei reattori dal problema dello smaltimento delle acque contaminate. Adesso, qui ci sono negli ultimi giorni altri, altre notizie che vengono da Fukushima, che sono tutte negative, e poi magari cercheremo di darne anche qualcuna non, non del tutto negativa, diciamo quasi positiva, no? per così perché è anche giusto darle. Per quanto riguarda, e questa è una stima fatta dall'Agenzia di Sicurezza Giapponese, una sorta di consuntivo fatto a dicembre, eh, si è stimato che dall'inizio dell'incidente vengono scaricati in mare 93 miliardi di becquerelli al giorno, che significa un quantitativo di radiazioni mh, mh, paragonabile, non saprei dire, a quante bombe atomiche letteralmente. e comunque in, conteggiato in modo tale da eh, secondo le stime dell'agenzia di sicurezza giapponese da aver superato il quantitativo emesso a Chernobyl, quindi a incidente ancora in corso dopo quasi tre anni ricordiamo che a marzo di quest'anno sono già tre anni che c'è stato l'incidente, il quantitativo totale di radiazioni emessi ha già superato quello che venne messo a Chernobyl. e questo insomma la dice lunga perché nessuno ne vorrà parlare i paragoni qui diventano estremamente imbarazzanti per tutto l'occidente perché finché si è parlato di Chernobyl si diceva appunto la tecnologia sovietica è arretrata insomma questi reattori sono fatti con le scarpe eccetera eccetera Da noi non succede, da noi non succede, viceversa è successo non solo a un paese altamente tecnologizzato ma proprio a uno dei fiori all'occhiello della tecnologia occidentale, in particolare quella americana, perché i reattori sono di concezione americana della General Electric e l'incidente non è ancora terminato, quindi, quindi chissà quanta radioattività ancora finirà in mare. Un'altra notizia ancora, ci parla, eh, questa è una eh, notizia della TEPCO, anche questa, eh, uscita verso la fine di novembre dell'anno scorso, eh, dicendo che nel reattore numero 4, che è quello eh, che al momento dell'incidente era spento e che aveva tutto il combustibile... è e depositato in piscina, non c'era niente nel reattore perché era in manutenzione e nelle piscine di questo reattore da cui si sta eh, portando fuori il combustibile nucleare che era lì immagazzinato e questa era giudicata, ricordo l'altra trasmissione insomma proprio veniva lanciata questa operazione e c'erano allarmi, diciamo, sulle agenzie, sulla stampa, insomma anche commenti di tecnici, di, di scienziati, diciamo così, diceva ah, un'operazione delicatissima, piuttosto allarmati, insomma io eh, ricordavo che quell'operazione, cioè l'asporto le, l'estrazione del combustibile nucleare irraggiato da una piscina non è un'operazione difficile è un'operazione che si fa normalmente eh, per quanto le, le condizioni dei reattori di Fukushima siano problematiche dati gli incidenti però insomma lì i giapponesi su questo hanno lavorato abbastanza bene, hanno costruito una nuova incastellatura intorno a questo reattore, costruendo un nuovo carro ponte perché quello che c'era era andato distrutto, quindi Secondo me questa operazione, che comunque richiederà un paio d'anni almeno, perché si parla di 1500 elementi di combustibile, ovvero migliaia di barrette o di barre, secondo la, la dicitura, richiederà un paio d'anni, però insomma non era così problematica. Infatti sta procedendo per ora abbastanza bene. Ciò non toglie che la TEPCO ha dovuto ammettere che dentro quelle piscine ci sono tre elementi di combustibile molto danneggiati. e ha tenuto a precisare che uno è presente lì dal 1982, danneggiato, mentre gli altri sono presenti dal 2010, gli altri due. Allora qui evidentemente l'ha dovuto ammettere eh, perché sarebbe interessante sapere se questo dato era stato comunicato all'Agenzia di Sicurezza Giapponese, probabilmente no, quindi questo ci dà l'idea di come queste società nucleari siano... Per niente attendibili, diciamo così, no? A proposito della minimizzazione, io volevo fare una riflessione insieme a te, perché noi a novembre eh, avevamo parlato anche di un articolo uscito sul sole 24 ore sull'inquinamento appunto dell'Oceano Pacifico, no? E si faceva un rapporto nell'articolo dicendo sì, è vero, c'è tutto questo inquinamento, ma la massa acquea dell'Oceano Pacifico è talmente grande. Che in effetti sono delle quantità tranquillamente tollerabili. E, e io poi, ripensandoci, eh, voglio dire oggi eh, è un ragionamento in realtà che non convince, non è per fare gli allarmisti, però prima di tutto non è che si può fare un rapporto con tutta la quantità di acqua dell'Oceano Pacifico, perché in realtà questo inquinamento. non è che va molto al di sotto della superficie del mare quindi la grandissima maggioranza della massa d'acqua non è interessata il rapporto non può essere fatto con quello ma c'è una cosa di più, una cosa peggiore cioè che essendoci delle correnti stabili che come se fossero delle autostrade no? che percorrono le, le, le, diciamo la, la, la massa di, di acqua ma sempre molto in superficie è stato già calcolato che eh, l'afflusso verso il Nord America perché la direzione è quella eh, avverrà nel giro di, di, di due o tre anni forse no? e quindi in realtà il rapporto questo rapporto di Becquerel eh, che, che è una misura che io non so spiegare però comunque insomma è l'inquinamento eh, per chilo per litro eh, non va fatto sulla massa totale ma sulla massa molto più piccola che quella interessata da questo tipo di correnti quindi non c'è da stare tranquillosi No, eh, questo lo conferma, questo, questo che tu dicevi, indirettamente viene confermato dalle proteste continue che vengono dalla Corea del Sud, che è eh, grande importatrice di pescato dal Giappone e non lo vogliono più, c'è una crisi fortissima insomma nell'industria della pesca giapponese insomma, tu, di tutto il Giappone, ma in particolare del nord del Giappone, perché Fukushima comunque si trova a nord a nord-est per, per essere esatti quindi sul Pacifico, non sul mar verso la Cina, sulla costa che dà verso la Cina verso il continente e, e le, tutto il pesce che viene dalla, eh, dalla, dal Giappone e, e che va in, in Sud Corea è soggetto a restrizioni fortissime e non lo vogliono i né i consumatori né i commercianti insomma della, della Corea no? e questo ha, ha creato fortissime ripercussioni sull'industria della pesce Insomma, sappiamo che i giapponesi sono grandi consumatori di pesce nella loro dieta e, e tra l'altro anche qui le autorità sono intervenute in modo direi pure a gamba tesa insomma nel senso con, con le solite campagne di assicurazione che tutto andava bene facendo vedere il solito eh, non saprei come definirlo insomma il solito soggetto che si mette a mangiare un pezzo di pesce in televisione dicendo vedete questo è pescato a Fukushima ma io lo mangio tranquillamente ovviamente qui c'è ci sono diversi tipi di inganno insomma primo di tutti quello mediatico evidentemente però è, è verissimo quello che dici, insomma le radiazioni non è che vanno eh, quello è, è un calcolo medio la massa dell'oceano per tanti litri non significa niente la radiazione si deposita nelle zone circostanti all'impianto che, eh, che, che sono in questo momento altamente contaminate e questo non viene solo dal pesce che qualcuno potrebbe dire il pesce si muove nel bene e nel male in questo caso soprattutto nel male quindi emigra e quindi è il pesce stesso che poi va magari traversa gli oceani perché fa anche questo il pesce non è che, che sta fermo, è stanziale almeno parecchie specie non sono stanziali ma viene dalla, dai campio, dal campionamento del, delle alghe marine quindi della, de, della flora marina diciamo così no e quella è, è stazionaria è lì e da, da questo campionamento si capisce già quanto quant è, è alta la penetrazione delle radiazioni nel mare insomma Va bene, facciamo la seconda pausa della trasmissione, vi ricordiamo ancora il numero di telefono, è ancora possibile intervenire se qualcuno lo volesse, 06 49 17 50, ascoltiamo adesso un po' di musica latinoamericana. Pachita Paquita la del Barrio. Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, teo. hoy te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio quito Me estás oyendo, inútil. Y en el navel infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela.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 E allora, torniamo in diretta, eh, 87.9, stiamo parlando con Giorgio Ferrari, di del stiamo facendo il punto sulla situazione a eh, Fukushima, le operazioni che si stanno portando avanti, anche i limiti, i pericoli e insomma il fatto che non si può davvero... stare tranquilli eh, c'è comunque anche un problema di informazione. Il mm, governo giapponese forse anche perché mm, la, il Giappone ha chiesto di eh, essere sede delle Olimpiadi nel 2020, eh, quelle precedenti, le prime Olimpiadi in Giappone furono nel 64 eh, e chiaramente tende a minimizzare i, i rischi legati alle contaminazioni ma mh, la cosa diciamo più grave dal punto di vista della violazione dei diritti è una legislazione molto severa e punitiva nei confronti di chi eh, mh, propagasse diciamo delle informazioni negative quindi non, non ha importanza addirittura se sono vere o false eh, se sono negative sono comunque sanzionabili e eh sì e questo è filtrato diciamo così cioè, lo trovate anche se, se, con un po' di pazienza su qualche agenzia soprattutto di queste che hanno una, così, una caratura internazionale quindi un po' più attente soprattutto a questi problemi ma è filtrato proprio da quei, quei pochi attivisti quei, quei pochi anche cittadini io qualcuno ne conosco in Italia di cittadini e cittadine giapponesi che insomma hanno cercato di far conoscere al mondo qual è il dramma, qual è stato il dramma e qual è ancora, qual è stato quello dello tsunami da un lato e qual è tuttora il dramma delle popolazioni eh, che vivevano nel, nell'immediata vicinanze, insomma immediate relativamente vicinanza, nelle vicinanze di Fukushima che ancora non possono rientrare e probabilmente non ci potranno più rientrare, allora. insomma. Quindi... Oh, ciao. Un livello di informazione che tende in qualche modo a aggiornare l'opinione pubblica internazionale in modo non filtrato da quelle che sono i comunicati ufficiali o delle agenzie di sicurezza o della società TEPCO, che è la società giapponese proprietaria dell'impianto, che sono a meno di circostanze estremamente gravi decisamente addomesticate. Eh, onde evitare questo perché comunque eh, ne, ne va dell'immagine del Giappone come sistema, come tutto e giustamente tu ricordavi il fatto che si sono candidati per le Olimpiadi del 2020 e il CIO il Comitato Olimpico okay. Internazionale <coughs> evidentemente con una con un livello di corruzione almeno culturale, dico io, almeno culturale gliel'ha anche Eh, diciamo assegnate sì. senza tener conto di quello che è una situazione che sicuramente al 2020 non sarà risolta insomma cioè che al 2020 l'incidente di Fukushima sia chiuso assolutamente è impossibile quindi al 2020 ci sarà l'afflusso di eh, dimmi dimmi No, volevo dire, siccome l'ascoltatore sta mh, un compagno che è intervenuto però sta guidando quindi non, non, è, non è andato in onda allora volevo suggerire mh, un accenno perché chiaramente purtroppo sono gli ultimi minuti quindi sicuramente non ce la facciamo ma di ricordare i legami organici che ci sono tra il nucleare civile e il nucleare militare quindi anche l'utilizzazione dei sottoprodotti, del, dello scambio da uno all'altro e viceversa Eh, basti pensare all'orani impoverito no? <ride> per dirne eh. una e, um, e poi anche di ricordare che eh, comunque l'Italia non ha chiuso completamente col problema nucleare quindi le quattro centrali nucleari se ci puoi accennare anche per il, diciamo, il processo di eh, non eliminazione ma insomma di Di spegnimento totale, di sistemazione delle scorie. Ecco, non so se facciamo in tempo. Comunque sì, questo beh, era lo po'. Vediamo di farlo in tempo. Allora, eh, il legamico con nucleare civile e militare magari ci vorrebbe una puntata a sì. sé. Eh, però eh, giustamente tu hai citato l'uranio impoverito, l'uranio impoverito viene dal nucleare civile, e però ha impieghi bellici, anche se non impieghi nucleari, diciamo così, cioè non serve a fabbricare bombe, ma. a ah, questa uh, si sfrutta proprio una capacità eh, dell'uranio l'uranio è piroforico il che significa che a contatto con altri metalli a contatto con un urto forte con altri metalli con altri soprattutto con metalli si incendia per questo vengono usati i proiettili un uranio impoverito intanto perché costa poco è materiale di scarto non si sa dove mettere anzi gli fai un favore No, a portartelo via perché dovrebbero. Secondo, perché avendo queste capacità eh, è quel materiale che in quei filmati che si sono visti per chi se le ricorda anche con la guerra in Iraq che si vedevano questi carri armati colpiti che esplodevano letteralmente, la torretta esplodeva, no? Perché erano eh, proiettili caricati a uranio impoverito che incendiandosi fondevano la corazza e poi dietro c'era una carica. Quindi entravano letteralmente dentro la corazza del carro armato, poi c'era una carica esplosiva che faceva esplodere tutto. Quindi la forza di penetrazione non è dovuta solo all'impatto, alla forza d'impatto, e che questo impatto con quella velocità, con quella forza, sprigiona una temperatura tale al momento dell'impatto che incendia l'uranio per queste sue capacità piroforiche. L'uranio impoverito viene dal ciclo civile perché è l'uranio di scarto del processo di fabbricazione del combustibile nucleare. non è, e qui bisogna correggere, spesso si legge che l'uranio impoverito è quello che viene dal ritrattamento del combustibile che è stato dentro i reattori nucleari quindi è altamente radioattivo, no, non è così sarebbe, se non altro, non perché crediamo alla bontà insomma, del, dei fabbricanti e alle loro buone intenzioni ma perché sarebbe difficilissimo maneggiarlo, quindi costerebbe troppo insomma, usarlo come materiale viene dallo scarto di lavorazione de, di quando l'uranio come minerale naturale viene cominciato a trattare per, per, costru per fabbricare l'uranio arricchito e il residuo di questa lavorazione si chiama uranio impoverito che viene utilizzato per fabbricare questi proiettili questo è uno degli aspetti del legame poi ce ne sono tanti altri insomma quelli più organici che risalgono all'origine della bomba atomica insomma no? quindi alla... Perché? Perché i reattori nucleari sono soprattutto uh, quelli civili, eh, fornitori di plutonio dai reattori nucleari, dal combustibile irraggiato de dei reattori nucleari, si estrae il plutonio e col plutonio si fanno le testate atomiche. Insomma, quindi qui è il ciclo di alimentazione civile militare. Ecco, ricordiamo per chi non, magari per chi non si ricorda la tavola di Mendeleev che il plutonio non esiste in natura, sì, sia un è un'invenzione umana. molto tossica direi sì. e per, per arrivare invece di, diciamo due cose sulla situazione italiana allora i quattro reattori sono costruiti in Italia tra gli anni 60 e gli anni 70 Caorso è l'ultimo andò in funzione proprio nel 1979 è stato in funzione poco tempo fino, fino al referendum anche, sostanzialmente quindi non ha funzionato molto tempo, gli altri sono andati in funzione tra il 62 e il 64, 65 e sono Trino Vercellese, Latina e Garigliano che erano rispettivamente tre filiere diverse una era Latina a Gas Grafite, era un reattore di progettazione inglese e quello del Garigliano era un reattore Della, della serie di quelli di Fukushima un, un po' antecedente diciamo molto simile al reattore numero uno di Fukushima se vogliamo fare un paragone quindi era della bollente della General Electric mentre quello della, di Trilo Vercellese era un reattore in pressione della Westinghouse questi reattori sono stati chiusi precedentemente al referendum sul nucleare per motivi tecnici In particolare il Garigliano aveva dei, dei difetti, cioè era, era stato scoperto un difetto su del, un componente molto importante che non era riparabile, ovvero la riparazione di quel difetto avrebbe comportato una spesa enorme per cui l'Enel decise di chiuderlo. e gli altri due hanno avuto alterne vicende insomma e Tina era stato penalizzato già perché aveva un problema di corrosione a tutta la struttura di supporto del nocciolo perché l'anidride carbonica insomma corrode nonostante magari uno non se lo immagina ma corrode e anche corrosiva insomma e quindi nel tempo aveva indebolito questa struttura di supporto lì ci sono 4.000 tonnellate di grafite insomma a Latina quindi è un peso non indifferente e quindi per sicurezza abbassarono la potenza eh, penalizzarono la potenza eh, di erogazione dell'impianto Trino Vercellese pure ha avuto diversi problemi, è stato fermo diversi anni ha subito delle riparazioni e poi insomma in prossimità del referendum è stato chiuso anche quello successivamente con molta lentezza è iniziata tutta la fase di decommissioning. decommissioning è quella parola inglese che vuol dire smantellamento sostanzialmente la prima operazione del decommissioning è un po' quello che stanno cercando di fare a Fukushima, diciamo, con la differenza che gli impianti italiani non erano stati danneggiati da in un incidente, quindi ci potevi lavorare con più tranquillità e, la prima operazione da fare è portare via il combustibile nucleare In questi impianti il combustibile nucleare è stato portato via eh, al 100%, gli ultimi, gli ultimi elementi di combustibile sono andati via da Caorso. Adesso non ricordo quando. Ma insomma, diciamo forse un anno, forse due, insomma, eh, che però non sono. Eh, la strada di questo, di questo combustibile nucleare irraggiato è quella del riprocessamento in Francia. E tanti anni fa si era iniziato in Inghilterra, l'Enel aveva contratti di riprocessamento con Springfield ovvero con la BNFL la British Nuclear Fuel Limited e che aveva questo grosso impianto di, di riprocessamento lì e poi successivamente li ha fatti con Areva DF in Francia a, adesso a Lag che sta in Normandia Questo, questo grosso impianto di riprocessamento quindi la strada di cui ci ricordiamo tutti no? le notizie ambientalistiche insomma, denunciano questi trasporti perché sono pericolosi eccetera eccetera eh, queste movimentazioni del combustibile dentro questi grossi contenitori insomma credo che fra gli ultimi viaggi siano stati fatti pochi mesi fa beh, comunque ancora... stiamo parlando di oltre 25 anni sì, eh. no, beh, <ride> è... il trasporto non è cominciato immediatamente è cominciato no, no, diciamo... tutto il processo sì è una cosa... non è, sì, non eh, è cominciato no. nell'87 sarà cominciato ah. più o meno a metà degli anni 90 però ce ne erano stati altri di trasporti prima eh, perché mm. è, è un'operazione diciamo così di routine magari l'opinione pubblica non la conosceva eh, c'è ancora però del combustibile nucleare irraggiato non solo dell'Ener qualcosa è dell'Ele ma poi ci sono altri pezzi strani di che vengono a programmi di ricerca che stanno a Saluggia nel reattore Avogadro che una volta era un reattore di ricerca poi adibito a un reattore a piscina adibito a deposito insomma di combustibile nucleare ma soprattutto e questo è ancora un problema ma soprattutto nei siti di Saluggia che il, il sito dove c'è la maggiore concentrazione di, di, di rifiuti nucleari, diciamo così, che c'è in Italia e l'altro sito importante è quello di Rotondella in Basilicata ci sono rifiuti diversi, di diversa provenienza, da, da programmi di ricerca soprattutto, ma non solo Eh, che ammontano insomma a parecchie decine di tonnellate e soprattutto danno un quantitativo di radiazioni non indifferente per cui questi siti eh, soffrono ancora della una mancata realizzazione di una politica organica di trattamento di questa di, di questa roba il famoso deposito nazionale di cui insomma, ci hanno provato nel 2003 ricordiamo tutti appunto in Basilicata no? la sollevazione popolare cose affrettate, fatte male, legislazione carente, insomma, non abbiamo un'agenzia di sicurezza nucleare vera e propria in Italia da quando il comparto dell'Enea DISP, che era Enea DISP, significava Dipartimento Sicurezza e Protezione, era stato smantellato, fu smantellato con la chiusura del nucleare quindi dopo il 1987 pensando è finito il nucleare. Il nucleare non è finito perché il nucleare ha queste code interminabili. smantellamento degli impianti trattamento del combustibile rifiuti nucleari quindi insomma con una incapacità di gestione proprio una um, insipienza dal punto di vista anche scientifico tecnologico insomma di, di manageriale diciamo così di, di, di tutta la classe politica e anche dei tecnici dei cosiddetti scienziati che non hanno mai speso una parola insomma per questi problemi insomma raramente trovate uno scienziato in Italia che si sia speso a dire oppure anche adesso su Fukushima insomma stanno tutti lì a farsi i fatti loro quindi ci sono queste code sono ancora code problematiche possono presentare indubbiamente dei rischi soprattutto più questa materia sta lì eh, depositata non si sa se bene o male E non si sa con quali controlli, perlomeno non si sa, magari possiamo tutti essere così fiduciosi nella, eh, nella gestione che ha la SOGIN eh, di questa roba, oppure l'Enea, ex Genen, perché uno può dire ma sono professionali eccetera eccetera, però insomma qui non è questione di credere alla buona volontà del singolo, qui è questione è una materia dove... Il massima, la massima sicurezza la danno una serie di procedure, la massima non dico la totale sicurezza perché quella non c'è comunque però il massimo grado che uno può aspettarsi è dato da, eh, dal rispetto di certe procedure, se non si rispettano quelle i dubbi sono non solo legittimi ma doverosi per cui la mancanza di trasparenza, la mancanza di rispetto delle regole, la mancanza di un'autorità di sorveglianza fanno sì insomma che È giusto essere preoccupati, è giusto preoccuparsi, insomma, senza fare allarmismi, però è giusto perché appunto. Eh, la complessità della materia per gli stessi. lo dicono gli stessi fautori, è tale per cui ha bisogno insomma, di un'attenzione particolare. Va bene. Allora siamo arrivati alla conclusione del nostro tempo di trasmissione. Io ringrazio Giorgio per. La, il suo mh, contributo sicuramente prezioso, eh, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma direi anche eh, politico, perché il nucleare è una politica energetica e quindi eh, per contrastarla non basta essere un tecnico, un ingegnere, un esperto, ma insomma... avere una visione un po' più ampia. Eh, speriamo di aver fatto una trasmissione utile mh, e interessante in ogni caso entropia Massima continuerà con altre tematiche. Di energia riparleremo fra un mesetto eh, affrontando la eh, tecnologia del fracking. Nel frattempo affronteremo invece Gli altri argomenti, i consueti argomenti sulla eh, geologia, l'equilibrio idrogeologico, eh, la, eh, le questioni legate all'altra economia e non solo, eh, lo sguardo eh, femminile sulle, eh, sulla crisi. e anche eh, l'informatica eh, e il controllo sempre su Radio Onda Rosso 87.9 in FM vi ricordiamo che eh, siamo a gennaio 2014 sono disponibili i nostri bellissimi calendari nonché la eh, scarceranda quindi non fatevela mancare o qui in radio o alle iniziative che annunciamo da questi microfoni buon ascolto